Lurra... Lurra ez dela amets bat sinesten dut. Nire begiek, nire belariek eta nire atzek, ez di datela egiten. Lorategia hor dagoela, atearen onako aldean, gelditzen bana ere. Eder tasuna ez dela amets bat sinesten dut. Eta egunero ikusiko genituzkeela, lore eta izar berriak, fedez begiratuko bagenu. Bizitza ez dela ametspatzin dut. Eta azken egunean, begiak izten dizkidatenean ere, inork ezingo didala, eternitatearen antzia lapurtu. Patxi, ezkiagat. bat balio du mugu irriparreak mugu baten harretak dena ezagutzen zenituen eskuetan hartzen diren globoak eta vibrazioak egiten dituzten globoak globoak ezagutzen dituen baina ez nekinazen e, globo horien bitartez vibrazioak sortzen zirela eta aurgor mutuek ba, bestela ezin eta gure hizkuntza nolabait Jaso eta gozatzeko bidea, lortzen zutela hortik. Orain ezagutzen dituzu, ezagutzen ditugu. Orain zerbait gehiago dakigu. Enian uste, hori bera gatenen istoria, heriuak pardintzen angin txipia. Kaixo eta ongitorri, itakara. Eren ilusione batera itzarenotz ekaitz eta irate etxea teklatxon mailano Mari. azkeneko ez naiz egon gina elkarrekin koldo ba duela bera iru ilabet eta bi egun ba iru ilabet eta bi egunen ondoren berriro koldo zubeldia poeta saldivarrarekin gure lagunarekin Bien gingirekin terrazauntari Eskalatzen zain Alex Areisa Weraba deni eta koldo torri zaigunez gaur beste behin, oska puesiari pa... Koloprest Bai. Baina larkiak irakurtzen hasi aurretik eta kaixo esan aurretik eta aldeizaren konturik ondatu behar diguzu Bai, eh, enitzela garbi ulertuta joan eh, azkeneko programatik eh, itza erabili zuenean josek eh, esan zuen aldarrai eta ote den, edo ez ote den, zaldibian, hartzaik geroan den beste izbatekin, eh, zaldibine al, aizea, aldakorra dagoenean asian davidean ez dakigunean iparrekoa edo egoaldekoa den e, ibitzenden beste izbat e, aldaizea eta aldarrai eta alda, aldaizea gauza bera gauza bera haute dien galdetu ikendut ez dakit horretik ziur jakin eiret, aldarrai den e, gauza bera edo aldaizea e, sinonimoa duen, ez duen. Ba, bat ematek ziur zuru baldin bat bat ditu da zela oi da, oi da, bai, beti Artzaigiroan saldibinguruan entzundako hitza aldaizea, koldo orrelakotan zeien zuburuan gorde hitza edo kuadernatxoan dezuntzuden dituzun hitz berezi hauek jasotzeko. Iz batzuk gilduta euskarte idatzita dauzkat, eh kuaderno batzutan e, ez dira dana ke saldibiko hitbereziak baizik eta nik eh gomatzen ditudana ke duenak ba, nola deniei nin daio zer den nola oponioa zer den eh Saldibin bede egiten denak eta beste batzuk eta istegi hori e, duela amagos bat urte idazten hasi eta politike ge noizbait eh bukatzea beste hitz asko e, gero eta zerrenda importante bat inda gero baina oraindik hori ere argitaratzeko daukat Eta hitz hauek beste irakatsi zale zara? Testu inguru horrean bai, ez nei, gauza berriak erakustea, bai korra delako. Ba, eskarek asko koldo. E, oain zegingo dugu, bain alesekitzein biti artean, koldok hau hariketak edo egiten etxu gero poemak eta ondo ondo irakurtzeko? E, Entrenamentu egin behar da huarekin? Konturatzen aiz gauza batetaz eta lehen hau hain zaindua ez nuen, eta fanekit isak, harrapatzen nituen orain, fanekit isak ez dut harrapatzen. Bakarrik, e, komentario gisa esan, azken aurreko programan, mikrofonotik urrun xamar e, haitu nintzela izketan, eta fans batek, e, olaldeko Maria Luisaak esan zidala, ba, urrunguan, albanu, e, mikrofonotik gertuko hitz egiteko, ez hain argi entzuten eta. Bagerturatu bildurri gabe. Bai. Einozka mikrofonoari. Bai, bai, araxi izango da. <gülüyor> Aizehak jotzen zuen ta oztuak erortzen herri bakarti aretan luzear traigula luzeago bat. Ilabete baina gexa ohjun ontan baina azkerex zaztu Eeta badire di bere ere delala guta zaztu. kal asa den mende bateko. Zer da badenbora? Tabernaria jendea eta trenak. arago zer da badenbora? Jendea eta trenak. Eheta. Aleixarisa kai shotan getiritak era. Halpa <gatzen> ona deskarga ezto. Iaite baño bai. Bai bai, ia zaneta itzamait. <gatzen> <gatzen> Aleks baina hondo Bai, bai, hondo, betiko martzen eta, eta gaurko ere ausnarrerako tartxe bat hartu dozu eta zerbait badezu guri kontatzeko Hori da, hori da Ba, Aleks nahi dozunean Gure unibertso txikia, guk gauarekin amezten genuen ederkasuna ezin uler daiteke ederra bada, edo ez litzateke ulertu behar Kafeznea eskuan, bertsolari gazte alboan eta dastro web zenekoa paretan. aparetan. Gustoko gure uniberto txikiaren inkoerentzia. Gure uniberto txikiaren azteko presa. Iragana oraindik orainal ditenean etorkizunak betetzen ditu paretak. Orainaldi borman. Guztiek izan nahi dute orainaldi, baina orainak segundu bat soilik existitzen du denbora gutxiegi da iragana oso batentzako, Geia gink, ame txak izarrien moduan zeritik erori egingo direna zezo hartzeko. Segundu bat unibertso oso bat izan daiteke. Gure unibertso partikularra inorkendu ezin dizun sentsazio hori. Zuri begira nagoen segundu erdi hori eta ondorengo lotsagorria. Saia da guztia emanda omen duzun gizarte batean zure lekua topatzea. Gizartearen proiektzio hori begi emestat ikendu eta eraikinaren filmentuak ikustea. Are gehiago, mantaiaren atzean irekitzen den bilen uze hori ikusteak. Argiak itzutu egiten daitu, eta beldurra ematen digu begiak izteak. Gure existentziari zentzua emango dion arraztu hori gure paretik igaro eta galdu egingo dugulakoan. Eta logura gara eta gu gauarekin amesten denuen. Ez dugu lurra eskuekin lan ikasik, baina lurra eskuetan hartu dugu eta landu egin dugu. Ez digute biderik oztopatu, baina eskutuan zeudenak aurkitu eta ireki egin eginditugu. Argia eskenei digute, baina gu gauarekin amesten genuen, eta iuntasunaren lozorroan eguzkia aito dugu gehiago atera ez dadin. Aukerak eskaini egizkigute askatasuna bailiran, baina aske izaten lanpetuta geunden, eta ez dugu aukeratzeko astirik izan. Agian ez dugu iraganaz behar beste ikasi, eta agian orainaldia ere ezagutaz espero zuten modukoa. Agian egin genuena, etxen beti izan egin behar genuena, baina horrek ez dugu ahola. Etortizuna orainaldi benean sojik ezizkituko baita. Begira erlokuetako orraza kuneka erdoiltzen, begira aizea zure pausoak ezabatzen, segundu bat baino ezara. ez zara, ez altzara konturatzen, edertasuna ezin zin uler daiteke ederra bada edo ez litzateke ulertu behar baina gutu ditartean gauarekin amesten genuen Gauar Gizarragan promestu biziade astarna millaketan jaketan kiko agure garen Antzera, antzera Mendehak, tamendehak Zaleko Orainaz segundo bat da Egozki aito dugu gehiago atera ezta den Baina bitartean, gauarekin mesten genuen Tristora nabarizen Herri hauretan Uf, Aleix, sakona beste baina. <risa> Guk jaso giten dugu, gorde eta eguno sorako, gasto sorako, hausnarketa gai bortzen dugu, dugu zu kontotu Aleix. Nihaz, <risa> nire, <milan> mila esker... <risa> Eskerrik asko, poltsiko erako. Gaur, <risa> vale, mesarka bat. Uraina, segundoa delako. Instante bat akaso ez zereza Geltokiko Agure garen Espero degunerako Iese egiten digulako Gamen dega Zaiegon Benare Bitartean Gauarekin egingo dugu amets Erriaren Eretan Tristuran nabar izen herriareta. Mendeak ta mendeak zaiego benaren, tistura nabar izen herriareta. Mendeak ta mendeak Saiego de la tristura navalisen erriaritan mendea ta mendea Saiego de la tristura navalisen erriaritan mendea Emakume zuzenak, okekerrak irtenak, mojahatxtxoak eta zerrama irtenak, Itsusiaak politak, atletak errenak konplize ditteta maite ditut denak, Komplizze dittetan maite ditut denak.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 Aipatu du behit baina behia otan e, e, baditu dara aliatuak edo konplizeak eta zuek izango zarete garrantzitsuenak, programa honetan konplizeak, bestela e, batez bakarrikin beharko zuen programa eta iruron artean egiten dugu, ose, konplizidea puntua dago, eta aliatu eta konplizea ezta izbera, baino denok behar ditugu denetik, eta behar ditugu konplizeak, Berdi jugu aliatuak, eta berdi jugu lagunak. Bueno, gaurko izan orduan elkarren konplizi izango gara, eta baldintza jarri berdi jugu gaurko goiza, edo erretan nederren izan dadein. Adidez, baldintza bat. Elkarri begitara begiratu. Bile. Vale. Bigarren baldintza. Nik bat jarriet jarri zazuzu beste bat. Ondo egitea programa. <laughs> EZTARIA ONDO GARBILETA MIKROFONAREN AURAN GERTU GERTU GERTU JARTZEAK OLDO BENA ondentzen DADIN BAITA, LAGUARRENA <laughs> e, ETA e, SEI GARRENA GUK ekarri DITU NERBULUA BETETA ERA MATEA ETA ZASPIDARENA ETXEAN DADENAK GOXO-GOXU GRATIALEN ONDO ENTZEGITA JARTZEA Hori DA, ORI DA GUSTOLA ETA IRRIKAZ orida. ENTZUN dezatenak GOZO ENTZUN dezaten. ZUBERO ondoan. ONDO <laughs> ANTZEGITA Marquesa... ALA EZINOTXIK EGIN Ez nozki. <laughs> Kodounan. Berdin baitzunan. La sorgina ogrova chirenan. Mari chua Bartolo, i chura dutenak, complice di tutte ta, maiteritut denak, complice di tutte ta, maiteritut dena. Alic en dembora zaigu izketan besteak beste e, aipatu duzu hiru hilabete eta bi egun direla azkeneko zemen men izan zinenetik zer da kuldorenzat hiru hilabete eta bi egun zenba denbora da hori deciente e, urt, e, urtaroak lauditu urteak eta urtaro bakoitza bi e, tokatzen zaizkiona dira beraz e, orraste horraste bat izan izantzan negutegi udaberria pasatu ginen ira ginenean Harrezkerdo badiu diba delala e, gaza larri hiri gertatu, salboetxia salboespen e, e, nepalen gertatutakoa. Netzko gauza zorraariak gizan beharrean alderantzizkoa dira, sarraskia gertatzen direnean tapatez ere hain herri umid pobre eta sendoan gertatzea. Hori da da e, alderditxaarra no E, ezin duguna gizakiok zuzen du eta horrek e, zorxara ematen dio, e, azken hiru hilabete eta bienko e, e, demora diori baina beste guztiania nik normal ikusten dut. Ezta gazolarri hirik ertatu. Ordularirik ematen du gainean koldok. Bai e, e, bai. Eta askotan begiratzen dut zu ordulariari, askotan jakina izaten dut zu ze ordu den, garrantzirik baduko doren zat? Zehazteko, lau, bost, e, sei, zazpi, zorti minutu falta diren, e, epemotzean, ordua, jaritako orduari ere bai. Eta begiratzen dut errelekoa, ordulariak. Zein irudi duzun neska, sufrimenduaren suntsierarekin batera. Hoi sufrimendu hoi malezi sorta bate antemati, beste batean mespidantza sorgor, orantxe bertan zen ilargia ustkor urari deika uraren hots betior. in zarazu irudiaren atxikipenari beti gor zutik etagiraunkor, zuri xor, zor eta gor. Transe batzuetatik bestera ibidi gabe ezin, ibidi behar fin egin behar muzin Hal eta ezin ibidi zen gure serafin abelera onarekin Sortuaz ezinaren ezin. Abertza honen ikurra, maite ditut maite hausagazteluko eta gainetako gaiurra. Eramango nau ekarren hauen lurra. Eta izutu kapitalismo matzurak, Marra, marra, zuri, zuri, goizeko intzaz, noditutako goizantziz lurrak. Erneta gozo egindako elurrak, hala ere, emango ditai xa lurrak, arrozoak landu izanaren adur. Golduko mateu gauza asko. Asko gustatzen da, mendia da eta historia dauka goturreku bat daukala gaiurrean oraindik arrastuak handaude eta arantzadikoek ere ikusi dute eta alada e, erdi aroko kotorleku bat non e, e, kokatuta goen gazteluanen gaiurrean gazteluko gaiurrean eta e, karai horta e, koresponditzen du edo daukio e, mila berreun da oita mazazpigarren urtean indako amenda naparrek E, ziurtasunarekin jokatzeko eta mendiko mendiko menperakuntza izateko mm -hmm. Mendei patu dezuko du talen ere kontatu diguzu zei urte badirela e, zaldibiko menditaldea okaben izan zenetik Bai, maiatzaren bukaeran irten ginen e, mendiko taldean e, amalago amaboz mendizale eta deno gine, ginen e, okabera Mendi poli bat, eta bertako paisaia oso guztagarria zen, ederra, eta hain gaiuraren ondoan, kronletxa zeuden, eta deno gio ginen, ona pasatu genuen, eta bertatik ikusten diran paisai ikoniko iek zoragarria dira, batez ere altura hortan daudelako mendiko paisairik e, politiera. Nonda okukatua? Naparpeginiotan. E... Lenda bizi esan e, napar pirinioa horrasten dela, mendi hain garaiak ez diela, baino referentzia da, eta napar pirinioa mendirik altuena, hori mendia konsideratzen da, erderaz esaten dana prepirinio edo pirinioa urrea euskeraz, eta hortik e, e, idati oianak, E iratiko ilana, eh Europako biherren hundiena, eh Norabait, ama amairu milla e, metrokarratuko garai eh hedadura du eta bertako animalia berezia eta oraindik eh existitzen dena da azkonarra. handago gaur oraindik e, animalio hori bizizena eta berteko paisaiak solagarriak dira. Eta e, horrekin ez da bukatzen dena, e, oindalazioi urte hio genuen mendia okabe, mila bostereun da berroi bost metro ditu. Eta handik urte betera urte sasoi berean, maiatzaren bukaera junginen urkulura. Eta urkulura da gara iagoa, eta gaide du gaztelu bat. Eta gaztelu hori esaten dute romanikoa da. Eta antxe daude arrastuak, eta mendi mendianen eh e, bierun eh ibide ginen eh na parte idiotan eta bi mendi hoegei honi dituen Urkuluta e, e, <coughs> bizitakoak gozatzen dituzunak Koaderno batean jasotzen zuzu, egun batean, diario batean, zer horzon gisa ilkatuta dituzu denbora, norain dela iru hilabete eta biegun, irratian nintzen, norain dela sei urte, eh, okabera joan ginen, norain dela malaburte, ez dakiz erregin nuen. Ni Edo ez memoria ez, oso oso na duzu? Nire ez dakit ez da esplikatzen baino, histori, historiografia pixka baterikas ginoen, datak izunak, datatzea da, ba, jakitea, e, zet taldekin zabitzan. Ze diren diden gauza ailek egiteko eta e, memoriaren e, islapena hor txegelitzen da. Eta e, gauza batzuk grabatuta. Ez daki kuaderno baterako edo historia historialiburu baterako. E, inoiz galdetu izan dizue ia e, nere poesiak autobiografikoa baduen. Galde lauiek oso komplikatu dira erantzuten zetik. De Definizioz, e, historiografia da, e, e, bi historia moeta daude. Historia sinkronikoa eta historia diakronikoa. Betikoa eta batekoa. Eta betiko historiari, e, deigatzen bat katzaizkio, ni garbi dauzkat gauza batzuk, danak ez. Eta historian datatzea da importantea. Eta got, dato batzuk horre da ditut hala izant zielako eta errealitate batebi eh atsikitze zaizkiolago Okatzeko mapabat da, itxaiari sinetxin genion ipu inan. Gure rian, arriak zeine kurrunago jaurti, jokoan aribiren aurrena da. Ibiliala orkatiletan Gora pilatzen zaizkin kaleak dira Gure topografia eta marketin Hipotesi oker pare bat da Euskal herria den Biotz atxekabeak, itxaropenaren benturak, zoiotan apatxa, berotan matxurak, jende zozoren pare zozoak, erakareko dizkit berriz ere tristurak, amona doloxen soineko beltzen joskurak bortizki somatzen abenturak segituz hartzen goizean goizetik idunabarreko freskurak. Soin izugarri hori goizeko hirurak egoaizearen koasean gekin naiz. Zu ikusita eta zure soin hori izarreder hametxetan sentzatua aitortzen dut. O soin beldurgarri, ho egoera tamalgarri, bidai eder izu izugarri. Umez urzegian izarra begian, Eta zu gorantz begira dizdiratxu. Kopeta izardiz bete bustia, kopeta simurrez betea, nire markoen mikastasunean ondo sentitzen aiz. Eta behar zaitut, eta behar dut, haizearen fereka talainoen neuria, ekaitzaren jasana eta ekaitzaren gorditasun handienarekin Ida batziaren onditasunean ondo sentitzen aiz kementxu. Izarritan brai, bilakatuz gorintasuna lanetan, lana kemena, horrela sentitzen aiz, ona. San Juanetan kuku, San Pedrotan mutu, atxatu da kuku, justu justu, ez talotu, eginda lokartu, ez egiteko makartu, makurtu, ez baldartu. Ini, Euskal Herria Euskal Herria deitzen Herria be... Euskal Herria Euskal Herria askotan. Eta? Tarenengo aldiz Eta e, ez tagit e, Juntzan idean askiran Ordu oso onaetzen Esan edun komplikazio Mandu isamareko gozakitien aginitzen Baina beten ituen nean Orduan txe e, Aietu kantari Epa hortxe zaldibiko baso batean. Eta gertuan sentitzen duzu esango balu bezala, banua koldorekin jola segitxera? Hemenago, hemenago koldo? Batzutan e, kukuak ere indar gehiago rekin katatzen du, e, eta kemenaren arabera izango du, e, ez da hainongi eitzen kukuaren kantu otxabeti, baina geroztio, lehenengo aldian entzun da gero, hilo lau aldiz eder entzun dut. Da ez da oraindik debora asko pasatu. Nere pasio txoiek ematen dittuanean, e, ahtan errekako ibaiaren inguruan egian e, entzudet eta garbi jodu kokuak. Polttzekoan txanponarekin arabatu zaitu? Asko ez baina zerra bai. Normalki ez dute zer askorik e, biatzen be, eramaten. beharrezko ditudan diru, Morriz batzuk baizik. Ezairak dioa, San Juanetan kuku eta San Pedroetan mutu edo, San Pedrotan kuku eta San Marteletan mutu hau da. Egun batetik bestera entzun eta eta ari usten diogula e, kukuari. E, hain beste aldatzen dira kontuak egun batetik bestera gure bizitzen? Aldatu leizke, baino e, ez da dana sortzen eta ez da dana e, konpontzen... E, segundu batetik beste da. Lan baten arabera da prozesu lutzoa baten alabera. Eta saiatu ezkeo, lortzen da, zenbait puntu, zenbait arazo, eta zenbait lana bukatzea. Dana ez, e, iten da, pixkana, pixkana. Kukuak beste egazti txori batzuen kabietan jartzen ditu arrautzak besteak engainatu nahi ibiltzen da? Zerbitzen zehizu zurikoldo hori? Bueno, behar bada, tramposu xamarra izango dela kukua, baina Asmatzen du eh? eta ehazti ederra da kokua. Watsushon ne kutikuri. Ikushi ikushi Bai. Eta polita da, ederra? Ba, ontsan itxurare badu, handi batzu ditu, begi ondo handi batzuk begia gestitut, hain eh, gertutik ikusi baino, eh, zozo baina ondixegoa, eh, normalki beltza kolorea duena, tantxe, adar batean, eh, eokitzen du bere soina eta kantatzen du, basoan. Berak nola ikusten eta getugu? Epa, ba, urrutitik ikusiko gaitu, betxatzen dut, ez da gita, ondo gaizki ikusiko gaitu. Baina ikusten ikusten du guri begiratzen digunean. Numeroak edo paidasoak agian. Eta lagunen <gülüyor> Txoria pio eta pio ez nahi sinioiz fio, erreka txio eta txio ez siniori esan nahi zen ignifio. Ko okoditud aralar gozamen iturri bere zuatzak, belardi xume erreka bastareko zume izan intzeneko ume berardi berde baserri eta herri, landua euskal herri nire arrobi, goizeko argiak gauez ez oskarbi. Gozamen gozagarri, Zos, zormen zuztagarri, nire lanaren zorri zugarri, suntsia arazi nahi diguten herri, eta baserri gogoko iturri. O sustapen itogarri lanaren negarri mai herri maitea maite zaitu dituzugarri ana eta hemen indar eta kemen <Susurra> be autezkunde gainean dituguko do. Nola ikusten duzu politika? Politika ikusten dut eh, ilun Illunxamarra, eh, Arazo soziala konpondu beharrean eh, eh garbi ba, joku joko politikoa dago eskerra eh, eta eskullarren artean eskerreko partiduak ere ezta bakarra aurkezten dena. E, HB du da nik botatzen dudan alderdia, baina zatikta dago eta ez da oso garrantzitsua e, zatiketa horrek dakartzan ondorioak e, eta e, partitokrazia dagoenez, ba, ez, gehiengoak irabaztzen du demokrazian eta boto bat e, personaa bat botoa da besterik ez eta nik e, botatzen dudan alderdiak e, nahiko nuke, lan gehiago ilo sozialen egitea, hain diferentzia nabariak ez izateko, dilu sarrelatan, eta e, pobrezia nabaria daukaten jendeak, e, berdintasun bera izan dezan, diru iradazteko garaian, egin, Beste bestekin e, gertatzen dana. E, berdintasuna, justizia, eta eartxe EH bitu alderdi kide ez dakit, baina behintzat botantea banaiz, aldatuko nituzke, beste gauza asko. Alegia, ba, erburuak e, bete da gitezen egin, eta justizia denontzako, eta distribuzio obea, aderaztasunaren, ez bakarrik euneko hamarrak jasotzeko egin, baizik eta mundu guztiak bizitzeko, errespetoarekin, eta lanaren jarraik ortasunarekin. Politikari olerki bat e, idatzi beharko bazenio, politika gaiari, nola siko litzateke? Lehenengo itza? Ba, politika e, euskeraz behar dela esango nuke, eta... E, erabili e, izen e, Euskal izen propioak eta besteak e, geitzetsi be edo baztertu be. Baino garantzia euskerak izango luke, poesi hortan eta hizkuntza hortan. Askotan egiten den galdera da eta koldo alkate balitz zu alkate bazina herriko alkate zaldibiko alkate zein Ani... zen nuke Agian etxe guztiak georiko li bateke Ekidazu dei galdu bat bestaldetik Zora du zeik tortuak. Io am sinken. Ikande egidazu dei galdu bat. Dei galdu asko egiten dituko koldok? Dicent. Eta galtzen astirenak norekin hitz egiten du telefono eskoldok? Jende askorekin nik e, zerrenda importantea badaukat, Batzuk laguntzeko, laguntzen ditudan lagunak die nere beharraizaten duten anik, erai entzuteko bere arazo guztiak ia, e, ezer laundi zaide e, edan, erai eta kontatzen duten erekin, irulao personak demora beak duten demora guztia e, arazo batzuk komontziko e, esate baterako emergentzi servizu bat duten bezala funtzionatzen dut borondatez, ez dut, e, ezer jasuten horrekatik launa ditudarako e, nik maite dituanak eta respetatzen dituanak eta usteetelako landu behar ditela eta beste batzuei plazerrez ez talakari sufrimentua e, nik dara malana osasunare badut eta batzuk esan e, dezagun gozamenetzko diera eta beste batzuk nire buruari sufriaraztiko jartzen dioten nori batzuk e, sufriaraziez e, zentzu Et, et, et, patologikoan eta tolerantzio batekin aritzeko eta nahiko normal, nahiko ondo eta et, et, launekin nankidekin da denetik deitzen dut telefono koldo beti saiatzen da aholkuak ematen edo batzuta nahikoa da entzutea Ni da gizkidan katzeleri buruz informazio pasoa e, pilla bat pasatzen dio Gabrieli Jose e, Biskirin lagunari, eta beste jende askori galdetzen diatelako. E, adibidez, e, mintzatzeko gai bat izaten da, Carmen egin itzienduen duan, goiz asko, bera nola mendizalea dan, eta nervioa hitzea gutendan, mendia aibitzea, galdetzen dite gura aldiari guruz. Danik informazio pasotzen diot, zeren goiz kegitzen naiz, eta ordu horretarako gutxi gorabera, pronostikoa da aurreik uspen haitzen, gaur mendia guntzaitez disultatu gozu kistonegurratia dutzuta nirea buetan atornoski baina hori begiek, zure begiek zuzenean ikusten dutenaren arabera inungo kristadezko bolari hartu gabe eta aurreik uspen denboran zeharko aurreik uspenik egin gabe zuhaiki goiza hogek itzun zaenez, gero beste kontatzeko da zuzenean ikusten dezuna, oida. akatzik egin gabe hanka sartzeko aukera hundirik gabe oida. eta behar duguna ziur, pauso ziurrak ematen É guia sou dei galobat Vio carem bestade ti Só라 tu Ekarri da zuarri bat, errekaren bestaldetik Arresia jaula da, joan Ekarri da bat errekaren bestaldetik kantuak dioen. Ainez, koldok mendibueltaren baten, eramandu etxera ikusi eta gustatu zaion arriren bat edo, edo zuaitzadarren bat edo, ostoloreren bat edo. Eo kasutan txikitan bai, arriak eramaten Pisa ba, e, pixapapeles bezala, etxian okitzeko, eta detalle simboliko politarako. Herria, Arrizbetetat dago Tambendian arri asko dago eta Handik e, Zerrai ekartzearen ekartzen Arrieren batu beste bai Eta gero pestekaldera atindiatzu Peste gauza batekin ezakorotzen noen Ez arriak edo Adarrak Loreak Erramo ostoak Guk oitxureak genuen Emezorti urte arte erramu eguneko festa ospatzeko Eta nola paisaren Iloan itzen eta akolitoa Erramu nerako, erramu ostoak eta dartsuak ekartzen nintuen. Hori ez digun zu sekulak Bai. Apaizaren hilobarina? Segi urteen, e, akolito hibirin e, nintzen, sei urte beten nituen nean, nean aia Rafalmari e, seminari horak untzen, behak hamar urte zituen, eta akolito tautzin behar izan du seminari hori juteko ikastea. Eta nik hartu neen bere... E, postoa eta sei urteak olitu izan itzen eta 8 urauekin orduan gibitzen ginen. Eta paiz tentaziorik ez? Ez, e, behar bada e, urte batzu barru gogoribari madu sartuko naiz, baina berandutu ikodet e, EPEA. Ekira zudei gaudua Maitasuna ez da leia batean laruagotzea. Nik hemezortzi urtetan hiro adiz bakarri jodu larrua. Ez naiz, maitasun horren eskale. Besteak maite deitut. Besteak errespetatzeko egiten du lan. Maitasuna poesia bezala ez da leia. Poetook ez gara munduko onenak, baina bizitzaaren erdia eta gehiago, sufritzen dara matzagu. Beste askok indolenteak direlako. Beste askok ez dutelako ulertzen poetaren bihotza. Presoen egoerak urratzen dit bihotza. Psikiatrizatuen egoerak latz biguntzen dit bihotza. Euskal Herriaren alde hildakoek gogor hastintzen dit bihotza. Gorpuzo haumila dut ta ona bihotza. Lantresna izkuntza, euskeraz Ez du nahi idotza. Isitasuna itzaren isurketa ondiena. Non hitzak ez dituen esanaiak. Isitasuna sortzen dituen. Isil, isilik, irudiak, etorten zaizki burura, bizitza emanez poesiari. Ez natu nahi justu, justu Egin pixkanaka ustu. Hortarako dut burua eta gorputza prestu. Anima azti burua estu. Gogoratuaz nerea nahi, maitasun eskolai ta izan nahi muti jarai, ta gainera guai, non nahi. It's a new dawn, it's a new day. Shifting on by, you know how I feel Katasuna dut maite horrera iibitzeak ez didalako egiten kalte, Hara ere egin nahi dut negar itu arte, handik atera igeri zitsasoak iragan arte, Tasun hartu egoera hobea kemen abukatu arte. Berehalaaxe gozar NASAfin, sortuaz txorik hegaldian maitemin, zoommin, Ezinez egin, langileak ez egin muzin, landaz bestalde lana egin amaitezin, minaren min. Eta zu galdetzen aldi dazur zer den maitasuna. Zu ikusinaia, idakoan aia, erri guztiarekin egindako soslaia, eta kontatzeko eta idazteko gaia. Goizean goiz, intzak, blaituriko, Zelaia. Con lo steinda zaldibiko zure txoko kutuna. Parke batago, parke, e, parke botarikoa deitzen duguna, tan e, denborak iten ditut paseon, e, zua hitzak ikusten eta leku ederra, behar bada izango da e, parkea. Eta eguneko momenturik kutunena? Goizeko kafesne hartzeko garaia. Zenbat kafesne hartzen dituz egunean? Iro laukat egu kafesne. Zure buruari ezten beste izen bat jarri beharkoa zenio, zein jarriko zeniok? Ba, e, agian eh Naparkoko erriego baten izena garikoitz. Hitza eman egiten da, hitza hartu egiten da eta hitza janere egiten da. Hitza jateko beldurri gabe ze hitz emango zekni guke. Bueno, se ze aginduko ba... zeni guke, jakinda beteko duzula. Urrungo baterako, e, e, poesia hauek e, irakorudia itutu gaur, ba, e, itza betetzeko, aginduko nizuke, urrungo sailorako amar poesia berri, idatzi eta ekariko ditu dela. Itza hartzen izago, eh? <laughs> Zunza, kal eskinako barrik Glandezdinu benazpitzik Ez zine bala Zura magalin logartu horik Gala sobtu te eiseguan Baina nikon bizkatke, samatzez atxut, jenta behar bin... da gertatu zen 2006-an? 2006-an, ba, desastre ekonomiko bat. Agian e, pareko ligeztuena, bizitzaren zehar beste behin. Ba, eskubidea nuelako renta aktiba inserzion kobratzeko asiniten segia betelena okobratzen, eta gero hain duzidan inemek, nola, nire pensioa iristen zen e, e, e, ma, e, e, neikoazen, kendu intzidaten, eta horrekinak batera, asizan krisiatia, eta prestamok eskatu beharra. Beraz, ba, gauza bat hori da, bihine eta segien gertatu zana. A, e, oso, alare? Sortu zuen krisiat mm. diugaribat alareko duzuk beti gindazua postu zure poesiaren alde eta benbaina hoi agotan autoditatu dituzu liburuak ba enlako prozesuak izan dira hoiek Bueno, ba 2008an e, hartu nuen erabaki arrenengo liburu horitaratzeko eta aisha egin nuen lan hori gero pigarrengo libururako inaki bastarika launduzidan eta berak gintzuen e, edizioa Gero komplikatu zen gehiago nola liburuak, hundigoak eta erragoak eta pozorogoak gehi nituen, hunditu ba, zen aurrekontua liburuak egiteko eta hori e, bigarren fase batean asinitzen ba, diru batzuk eskatzen e, banku batzuei liburu hori publikatzeko eta horreintzeko autoedizioa eta pixka gehiago e, zorari, e, pixkat gehiago intzitzaion 2007ko zorari pixkat E, diruko pulua eta hori lertu zan, biminiatamaik urtean eta nebe arrebaren intervenzia izan ezbaritz e, oindik e, gaizki goi biliko nintzen, baino arreba parte hartu zuen eta zati bat e, e, oraindu duzin eta arrez keo hemen, hemen abide ba, pixkana, pixkana burua atxatzen Ez bakarri niretzako txarra darako krizia dian, Ni nirea kontatzen dut, nirei gertatutako pausoak eta eman dako urratxoiek nolakoak izan diren. Beste batzuk, bere buruz beste indute, hor daukazu naparroan berroita irurteko handre baten kasua, hain gaizki, hain gaizki, etxea nire ez diate zerken du, zeren normal ekindiot problema hori, eta soluzioa Praktiko gihiuneko laroita bostean eman dago orain hiru banku oraintzen egin naiz lehen baina gutxiago eta ez duuta inbesteko hainbesteko e, problemari Zenak izanik Ez du behar bihuztean Niro zatika Zura hurrean erortzean Bizortzeko iberden Zubionen asieran Begiratu beharrean Ikusin nazazu Ti cos Euskaletazuek Osten nautea Arnastean Dezio eta Beharrak Nola elurra Burtzean Iezbidek berriro Lekuberera Ekartzean Bakalda Desakondenak Nire pausua Iztutzean Elna zazu eskutik Haugukarritar ere dean Elna zazu eskutik Haugukarritar ere dean Goizarbaren zantzutan, egoaitzeanen kompasean Bioz begietan ernai gookosos lai Moitasunezko lai goi ere siaren anai Hori errekaren egian Aitormenean goizalbaren argitan. Harkitu zaitut goiz zentzuan arnaztrinko desidaren lekuko. Atxegaben artean, atxekabe bat gehiago. Lidain, arin eta trinko goiz zantzutan alai. Eta aitortu nahi dut bederen zure bisai harin eder eta lidaina alahaina desidaren lekuko. Buru prestuak Biotzak huztuak, gorputza alperrak, malko jauziak, guzti-guztiak, maitaldiak, basatiak, eta estiak. Burmuletan zantruak dira aski, ametsak dira amets. Uztunitzen ustu, justu-justu, malkoen artean, gorputza ere bai. Ez nebidean, maitasunetzko gauzan bidez, gure bihotzetik, Ga txarrak bitez. Maite dut txinparta, gero zua bihurtzen delako. Maite dut zua gero suarra bihurtzen delako. Pago ederra ekintza, eta maite dut bizitza, bihurturik bizi poa. Markoen artean guztitzen zait kopeta, izateko Euskal poeta, Une oro sortuz hortxe zegoketa. Duin izatea profeta, zimorrez betea kopeta, garbittzen dute markoek geitztzen denean beteta. Koldo norbetik esango balizu, neri poesiak aspertu egiten hau? Zuzesan ozenioke? Ba bere problemea duela. Koldo zerka aspertzen du? Aspertu, aspertu baino gehi hau, e, nekatzen nahi zenean, e, nere lanak egiten. Ba, aspertu, bai, aspertu, ba, monotonia antzeko, bizimodo monot, monotonoa. Eman ezkeo, beti gauza berak egiten aspertu, bizka ditentze baino, gehi egitez. Asperdula ertaina, utxikikua. Okupatua bitzen aiz, idazten, txikoranak egiten paseatzen, da osorazio egiten. Koldok etxe gauzak beti toki berean uzten ditu, edo egun bakoitzez berdine izan dadin, saiatzen da, bonogor, papelauek hemen utzi partez, beti uzten ditu dan bezala, berze txokoa ertan utziko ditut aldaketatikinen batingo dut baina gozon dirik ez Barko Gabanen bark Ostoak haizeak hastitzen ditu erortzen ari dira laister da biluzik zuaitza, bihurtuaz egia atxekadea. Haze astindu aldiak negar udazkena da eta euria asidu, ostoak erortzen agi ira, begi eta dimarkoa bezala. Gaur goizeko ordu behitan hekinaiz, eta badara matzat labordu donostian, bikalean euria nola egiten duen ikusten, eta beste ebi koldo mitxeren idazten. Goiz erexi errekaren laino, dirulik ez dugu baino. Aize hartzeko eta dastatzeko haua eta bilika baino. Joateko aratago, gakoa hor txedago. Biotza maiteago, burua baino aratago. Gakoa poeta izateko hortse dago Betgi ere izatea eraginkorrago egin dut bizitza erdia gaizki da hori nahi dut adierazi Lehen hezkuntza zegoela gorderaz lenda bizi ezi nintzen euskeraz adierazi Gero egin dut asko ikasi da euskeraz bizi hitz eta idatzi begiratuaz tarteaeinhin hortziaren hortzi Goizarbalaren agi argitan sentitzen dudana adierazi Jo. Leho. Weho weho. Leho. Kaixo. Kaixo. kaixo kolori kolasta gurtzutan zaio. Pero tan, eh, deporte bezala eta bueno, isko eta jolastea, baina jolaske ta ez dute maite. Angel. golastea esatenun adiez hau egita bestekin golastea ba sentido hortan minti eh, bai. neke giteko asmoria be illa piskatartzea ta sentido hortan bai fitik ibiltzea ta ba, <gülüyor> e, zirik ez nahiz, jolaste, xamara, bai sirikatzaileek es naiz baino golastea hamarra batutan bai hogoaduan edo hortarako sena hey! aiipatu ez da azkeneko poeman bi ordu daramaetaria nola ikusten nola egiten duen ikusten edo begira e, nola egiten du Ururiak. Hoiti bera Euria heri jasan denean laino gazten dira Euria botatzen eta e, lraren aurka nola txikitzen den tantoara ikusten duzu eta ez denean ekaitza ondia, ba ez da gauza alaregi digertatzen, baina batzutan, ba euri asko egiten duenean uholdeak egoten dira, eta ba midesmenez eta respeta ondiarekin behiatzen dutu eurian nola egiten duen. Zukiztegi aberatzea, zutakazo irakatzeko edazunik badakit, euri asko egiten duenean, edo euri jasa indartxua datorrenean goitibela, zarra-zarra egiten duela, baina beti da iztutu egiten, beste batzuetan nola egiten du? Ba... Sidi-sidi? Sidi-sidi bai, hortiketoriko e, bai, sidi-midia, sidi-midia ere. Sidi-sidi, sidi-netik, kakaikikikikik? Bai, sidi-netik, sidi-netik, sidi-netik, sidi-netik, eta, Siri, ta, Siri, le, or... nere, bueno, eurriak e, e, e, hori zberdin dituela dozgaude, baina ainera sa hori ere definitzen, sa e, parra nahundi egiten duena nobča undigua izaten da, hurraren ahorka aiten duenean euritantoak, eta lamroa aiten duenean gutxi du. Bueno, hurrengo orako etxeko nana, e, eurriari, eurie egiteari e, bost hotxedo, bost edo topatzea, ingo duzua Nik egingo dut, eban txekuriosi sortu zait, eta bai? topatzen ezpeitu asmatuko ditutu. Agidean bai. Dio zara, dio zara, kaitxo, kaitxo zela, hondo taltu, beno, zelba. Horain bukatzeko eh, Gabriel Kortaren diberutik irakuriko dut eh, itzaurrea eh, hain polita darako eta hain ondo eh, azatzen duelako zeinan eh, sikiatizatuen egoera berak eh, sufrimentoa undia duelago eta eh, nola ikusten duen eh, arazori bere itzaurrean idazten du eta gogoratu ba Laguna etela Gabriel eta igandean ingresatu zutela, krisis asmatikoa zuelako tapidegune onda hospital provinzialan ingresatuta, eta e, bere izenean idakoriko dut, e, itzaurrea elurra galtza motzetan liburuarena. Norbera da bizitzaren moldekatzailea. Asken naiz eta ni naiz, nire bizitzaren ardura dun bakarra. Ta jakin badakizue, askatasunaren prezioa bakardadea dela. Hori, estimarena kontuan hartu gabe, zeren bakardadea ez dut nik beti bilatzen. Zega istoak zareten batzuek sigiatrizatu egin. Sabelek aurrak dakartzate, gizatia da. Poesia animaren egoera bada, jarrera bat. Izateko modu bat. Poetak izkuntzarekin egiten du lan. Parnasoa ez da nire mendia. Nire mendia muñortziki bada. Maite, maite ditut beste poetak. Maitasunak egiten du bihotza. Arxiboetan katoliko bizitzan bilatza Aspaldi erabakin nuen nire bizitza, nire jarrera bizitzan poetarena izango zela. Da utopia zen osorik erabaki nuena. Ez naiz, maitasun eskale bat, maitasuna ez da eskatzen, eman egiten da. <totipasen> Ordan gaurko saia gure hitzak, bete-beten bihotz bihotz gaurri lehentzat. Bai, araxe. Lagun degulako, bere garaian eminirratian ere izantzelako, e, eta kol bidez gertuan sentitzen degulako. Oida. Oida. Ekoldo, saiatzen naiz irakasle lezorrotza izaten, itxeko lana beteko duzu. Bai, bai, bai. Zarra, zarra, zigiziri, eta gainerako guztiak, bionarten zerrenda polita berrosatzen dagoen. Plasta, plasta, plasta, zaitzu. Plasta, plasta, beste bat. Itzegi datzu berriz itze. Horretarako asumatu egin behar, euriari begira egoten. Amesten zuenari Ikusi gabe zaila delako ezagutzea. Eta ezagutu gabe zaila delako asmatzea. Guk hartuko dugu denbola tarte bat euriari begirea egoteko Zegi da zu argiak itzaltzea, nahi zena, Iztitzagupi dagabe honetan Zare erik ez dago Errutinen Gabriel Muso ondion dibat zuretzako Naiz baina Iztuturik nago Animo eta badakizu nahi dozinen etorri bisitan oh, Izo latzen nahi Bai, oso gustola Urrena noiz izango da, hiru jabet eta bi egun barru? Bai, e, gutxi gura bera demora iman dezakun lana ondo egiteko, amazpoa esiberri egiteko eta guainarteko e, arteko zitaldi egizeizeko eta zure galderak eta edertasunei e, alakartzen zeiz Urtaratik urtarra salto kabiltzen gara urrengoa izango da, u da Argeko xoa gara, zaldibitarak ordu da normala <laughs> Kolonjo Koldo ondi <totipas> <basuritzakore>. <totipas> bat ezko ere. Berdin zuri ere. Segida zuora. Arbia tintsaltzea naizena. Moño ondi ondi bate asko. Beste been goitza poesi bihurtzeatik. Eta poesia sentimendu forma apalitzatik eskerrik asko kondori. lagunen musika, zaratatxua eta aguantezina. Txakurra zaunkak dabil, noiz baiti silduko da. Telefonoaren txerriak goizero-goizero esnatzen hau. Borboixa baten barruan, bizinaiko nuke. Baten dit, kotxako kola luzeak. Kainia batean goduke, baina bedikoak alea zidi. Itxasoaren zabelean, nuke. Senko Folla bezezak harttzela da Sinsinatiko Folkan Roa Bizitzak hartzela da eta denok preso gaude Bezezaktzela da Zeruak lurrera lotzen gaitu Jaiotzeak bizitzara bizitza kartzela da baina zein lotura gozoa iruageta la ordez dorretinago baskal lugar beh televizta testenos bateko marras ke desedunak la lotura gustiak estielako kateastun nametotorra bizi nahiko Bizitzak hartzela da eta nik preso egun nahi dut. Bizitzaren presoa.uta dago barruurainoen polkanla jotzen. Askeago naizzelako bere, bere loturetan. Zatiko garak bizi tortu Batzu batzu bai Kantu ala hemengo sentzumenetik Sorotan beleren sin sinatiko folk Eta orduan ikasitako hitzaketze ezki gohazten urte morduska bat geroago Kantuan sorotan belen Hitza eta musika Mikel Errazkinenak Zein zein arteiko Batzutan gertatzen ez dago izan Goizentzundako kantu bat Bueltaka bueltaka izaten dezula Egun osoan zehar buruan bagono gaurre Zein zinatiko folkan rola kantatuz Pasako dugu eguna Eta gustura Baina itakakoak Kito Kito Urrengoan gehiago hastean ondo pasa izan zorion txu eta musu puto luana de hoy yo yo Zaratatxu eta guantazina Txakurra zaukadabil Nozpaiti xilruko da Telefonaren txirrinak Goizero goizero esnatzen da Burbuxa baten barruan Bizi nahiko nuke Atzoko gogorrak Kortzak buskatzeko moduan Beretan nazka ematen dit Kortxako kolaluzeak Ya basta tango no que bañame de cuacal así Dichasores abelea visita y conque Sing Zeng sing ateco por carlola me se sacarse la puta de no preso que ave sing sing ateco Eta beno preso gauden Irua dietza la orden, dora enti nago bazkan icomarras que desedunak la jura que no blitz nai sordo per de chano pearra me meto a torrar el guitar bisinai kono ke esperando agua fuegoneta y chora quetas despotizar tampoco saber el rollo a mi sarduta dago barruaño esta ahora empalcando la 892 sintunai Senzengatiko gartzelan, biz zinaiko nuke zgaldet sengs ez na dago for ka prola mesetar gazelada eta den no preso zgaldet